Scrisoare neamului, mamă, tată, soră, frate, strămoși domniilor voastre, ci ca aceste locuri toate, de-acu nu sale noastre. Nu mă ca amarul și-aș duce-o înainte, dar ei între cu brăzdarul de-acu și prin morminte. Cine ei? Cei fără nume, fără suflet, fără țară, ce se vântură prin lume după pâine mai ușor? Te crucești cu mintea trează, de-alor lipsă de măsură, cărora veacuri se adresează, astă hulpavă vă strânsură? De-te a în timpoleacă, unde erau celai când era domnia, dacă decebal și burebista erau, nu se știe unde, n-aveau dave, nici memorii erau cete furibunde neînscrise în istorie. De-întorci pe urmă vela, către Dacia traiana, afli mulți de istacela, tot foind ca vermi în De privești și mai încoace, între munți și între mare, istacela nu și pace, este Domn Ștefan cel Mare. Și abia când le-a tulcată, către nouștea ține, istacela se arată, drept creștini, cu pe păgâne, se arată blânzi ferește. Nu dau semn că vin să prade, Dar din trânșii te izbește Duhul stepelor nomade. De pe caii lor scot șeaua, se din șele, și undea să crunt peste steaua Și grumazul, maicimele. După ce undea să îngrabă, Mai apoi, fără grăbire, Ei se pun frumos pe treabă de scot limba din vorbire Și să taci, să nu poți plânge. Și să-i bulgărești pe plinșii, îți răzmoaie al sânge cu mulți alții ca și dânsii. Și ca ochiul să-ți amijă, să rămâi fântână stearpă, îți mai scot la fel cu grijă și pământul de sub talp. Mama, tată, buni și bune, poate aveți în ceruri case, Dar țărânile străbune se mai țin pe-a oase, munții încă vă țin în minte, Dunărea și prutul, oare jocul de cuvinte poate spulbera trecutul? Oare când murimea dorul și-or foșni pe pieptul mi-spice, mi-or cu piciorul și-or striga că nu-ți de aici? Doamne, lasă-ne sub soare, peste apa vieții trista, și fi de apărare, și de ceală și de istă.